Володимир Винниченко Записки Керпатого Мефістофеля Любити одночасно можна тільки одного. Врости можна тільки в одну душу, і одна душа тільки може прийняти всю істоту до кінця. Кохання приходить зразу, в один мент, і може одійти з такою ж раптовістю і несподівано. Любов приходить помалу, стражданням, з буденними клопотами, в поросі повсякчасних пригод приходить непомітно, стає господиннею і відходить трудно з муками, зі смертю. Кохання любить тільки себе і для себе. Коли страждання коханого дасть насолоду, кохання шукатиме тільки страждання коханого. Любов віддає себе для любого. Страждання любого виключає радість люблячого. Врозчинене вікно потягає розталою корою дерева і кислим, вогким духом водянистого весняного снігу, що ріденько чвакає під ногами. Табачний дим, розділений течією повітря, незадоволено кублячись, розріджується. Чути, як дзвонять у Софіївському соборі великопостним, задумливим дзвоном. Там у соборі тихо тріскотять свічки, пахтить вільгістю стін, Під баною високо вгорі лунає монотонний голос дячка. Весна. Паскудний час, неспокійний, розхристаний, безглуздий. Вечорами тільки й можна робити, що грати в карти, Тут, принаймні, знаєш, у чому річ. За одну ніч гри можеш пізнати все минуле і майбутнє своїх партнерів. Ось Карачапов. Він здатний схопити людину, що попала в скрутне становище. Взяти її за горло і душити доти, поки ні копійки не лишиться у неї. Робитиме це серйозно. З діловою пикою, мовчки, строго, поважно. Клапан Боягуз? Хапа дрібничками. Схопивши, озирається, біжить у куточок і там наминає свій маслачок. Окрім маслачків, ні про що не мріє. Сосницький гасає в різні боки. Коли ведеться йому, може кинутись у воду і, ризикуючи життям, рятувати другого. Коли погано з ним... Може підставити ніжку приятелеві і знаходити для себе сатисфакцію в біді його. Мені приємно заманути чоловіка на саму гору і зіпхнути його вниз. І той момент, коли в очах, поширених надією й захватом блискає жах, є найкращий. Приємно, коли увага застигає, і ти обережно, м'яко повертаєш його в той бік, який тобі потрібний а він усміхається і гадає, що сам іде, сам іде. От за це ще можна багато дати, коли ти так запонував над ним, що він уже й не помічає того. Сосницький бере у мене шосту сотню. Він більше не хоче рискувати. Тепер він гратиме з розумом. Банк нароста. Це вже справжня гора». Але Сосницький по камінчику, як клапан, довбає і з усіх сил тримає себе, щоб не кинутись на неї з криком «Ура!». Він недбало. Розсівшись, ставить малесенькі ставки, його не обходить гора. Мене ж чагне вивести його на неї. «Ну, Сосницький, давай в компанії, ага?» «Ні, мерсі». «Що, володієш по гривенечку зароблять?» «Розсудливо. Катай, серденько, катай, принесеш діткам гостинчика. Ну, кинь-дурниці, удвох же кажу тобі. Ну, бо...» Сосницький раптом плигає. «Давай, кат його мамі, скільки там? Карачапов, бережіться!» Він сідає рівніше, зачісує обома руками жовту гриву й гупа рукою по столі. «Він от-от на самісінькій горі». Тоді я замислююсь і кажу. Ні, здається, момент не дуже добрий. Треба, мабуть, підождати. Що? Ждати? Чого? Кращого моменту. Тепер не можна. Ех ти, боягуз! Сам іду. Як хочеш. Не раджу. Начхав я на твою раду. Скільки в банку? Він сам іде. А побіч за столом з закусками? Сидить оцей обгризений не Чепоренко, немов не помічаючи сам, часом бере вилкою то гриб, то шматок ковбаси і їсть. А ще липи йому десь аж корчить, і хочеться кинутись, виючи на їду, і обома руками пхати її в себе, сопучи та здригуючись від насолоди. Іноді він підходить до нас і дивиться на сотні папірці, які ми пересуваємо один до одного. На його синюватих, голодних губах грає запобіглива і в той же час вибачлива усмішка старого ідейного інтелігента. І весь вигляд у нього старий, інтелігентний, скуйовджена мишечого кольору кучерявенька борідка, попелясті пасмочки волосся на висках і потилиці, неохайний, обшарпаний піджачок та вишивана сорочка з якоюсь тежкою замість краватки. На ногах короткі штани, з-під яких видно руді халяви чобіт, які тепер ще носять, здається, тільки батюшки. Серед нас, серед наших ретельно поголених облич, бездоганних комірців, строго вигладжених бридж на штанах, для керованих черевиків він робить враження не то псаломщика, не то приказчика з економії. Тоді він візьме свій клуночок, що лежить десь на кухні, Суковату палицю й пішечки почимчикує на вокзал, жаліючи п'ятака на трамвай. А колись же він працював на мітингах, і ця скоювджена борідка, ці пасмочки на потилиці викликали повагу. Неохайність і вбогість одежі були потрібні, необхідні. Колись робітники на пам'ять вчили прокламації, написані цією рукою, що тепер так несміло і злодійкувато посилає у рот на виделці смачні гриби. Він чекає на мене. Я сказав йому, що можу добути йому роботу. У нього дома жіночка да двійко маленьких, як він з грайливою усмішечкою довів до моєї відомості, і, мабуть, обливаючись соромом за цю усмішку, вже два тижні, як вони прибули з заслання, а він ніде не може знайти роботи. Так-так, я запропоную йому роботу. Коли Сосницький зривається з гори й потім понуро сидить, мені стає нудно. Ми граємо цілу добу. Це може остогидіти. Я закидаю руку назад, беру зі столика телефонну трубку і викликаю Соню, не перестаючи грати. На Сосницького я не дивлюсь, але бачу, як його руки стають тяжчими та занадто рівними. Так буває з людиною, яка пильно слухає і в той же час щось робить. Соня? Здорово, Так, це я. Не швидко. А втім не знаю. Твій чоловік програє, а я виграю. Йому в коханню ведеться, а мені ні. Але це давно вже відомо, Сосницький. Твоя жінка питає, коли ти прийдеш додому. Сподіваюсь, сьогодні. Сподівається, сьогодні. А я прийду зараз. Даси мені чаю. Чудесно. Ну, поки що бувай. Кладу трубку і заявляю. Панове, ставлю все вигране плюс свою сотню. Чи виграю, чи програю. Іду. Отже, моя ставка – 800. Ви тримаєте, Карачапов? Карачапов жмурить око від диму цигарки і здає карти. Його обличчя киргизьке, смугляве, з полиском, не погано почищене ваксою, непорушне і серйозне. Це значить, що в ньому гарчить жадність. Йому хочеться загребти мої гроші. Виски, пукаті, прикриті млявими повіками очі дивляться в стіл. Сосницький потягається і протяжно позіхає занадто широко, як мені здається, розтягаючи свій масний великий рот. Він хоче показати, що все йде як слід. Добре. Я виграю. Бачиш, Дмитре, як треба грати? Ну, бувайте, мої панове! У передпокої, одягаючись, я дивлюсь у дзеркало. Поруч зі мною стоїть Нечепоренко, і в дзеркалі мені видко, що я на цілу голову вищий від нього».